Зустріч молодої в хаті чоловіка цілком відповідає тому становищу, яке викрадене з чужого племені дівчина мусить мати в екзогамічній суспільності. Перш за все, вона підлягає очищенню. Її та весь її поїзд переводять або перевозять через огонь, що його розкладають перед дворітьми двору молодого. На дверях хати – Її зустрічають батьки її чоловіка з хлібом та сіллю. Але вона не повинна ні слова говорити. Потім її заводять до хати, де вона передусім випускає привезену з собою чорну курку під піч. А всі присутні при тому вважають, щоб вона туди не заглянула, бо тоді свекруха може вмерти. Посадивши молоду на покуті, паличкою здіймають з неї намітку та закидають на піч. В деяких місцевостях молоді дають шматок глини від печі або шматочок сирого буряка, а вона це кидає під стіл, заховуючи, однак, повне мовчання. Це звуть «пригощувати молоду», тобто «годувати її», щоб вона скорше звикла до нової хати і це детально і з'ясовується в піснях, яких увесь час при співають. У гуцулів та й у болгарів на коліна молодої садовлять на цей час хлопчика, щоб її перша дитина була тої самої статі. Тим часом у коморі вже готують постіль для молодих, про що й говорять пісні відповідного змісту. Постіль – Готують за встановленим звичаєм, а саме неодмінно на соломі, що її приносять для того дружко. Снопом жита в головах, зверху солому вкривають рядном, а на нього вже стелять постіль, що її привезла з собою молода. Або просто кладуть кожух чи якусь іншу одежину, що має бути за ковдру а в головах, звичайно, ставлять образ та кладуть хліб і сіль. Ці останні подробиці не повинні дивувати читача. У давніх індусів та взагалі у всіх індоєвропейських народів існував звичай, щоб духовенство благословляло шлюбне ліжко. Є навіть спеціальна молитва на цей випадок. А скоро постіль готова, Дружку просить у старостів благословення молодих на упокій одвести. І діставши його, в супроводі піддружного, старостів та свашок, одводить молодих до комори. А ті, що зостаються в хаті, співають далі українські епіталамії. Пісні незвичайно еротичного змісту що цілком відповідають тому настроєві, якого набирає по волі ціле весілля, з того моменту, як ще в хаті молодої, дружки пішли з весілля. Цей вакхично-еротичний настрій, що його давні автори дуже охоче приписували звичайному на весіллі пиятству і тому старанно обминали його в своїх описах, коли поставитися до нього уважно, Являє собою повний інтересу, пережиток, старовинного культу, що існував у всіх індоєвропейських народів. Великі труднощі стали б нам на перешкоді, коли б ми хотіли переказати тут зміст пісень цієї частини весілля. Але ми не можемо не згадати за ті порівняння, які щохвилини трапляються в них. Порівняння чисто ведичного характеру, з биком та телицею та заочевидні ознаки безперечного фалічного культу, що виявлені в наївних формах, без якого будь прикриття, але й без цинізму чи п'яної розпусності. Підійшовши до комори. Дружко та молодий, звичайно, застаються перед її дверима, а молода входить до комори разом зі слашками, що починають одразу роздягати її. А скинувши з молодої всю одежу, її тіло оглядають і роблять це з великою увагою.